П'ятий розділ, де Хельфрід чує дуже дивну розмову. Курфюрст Фрідріх влаштував невеличкий обід у вузькому колі. І хоча тут було зовсім небагато людей, страви були вишукані та смачні. Сам князь сидів на почесному місці і уважно дивився на своїх гостей. Він був досить вже немолодий чоловік, під шістдесят. На його обличчі вирізнялися великі, можна навіть сказати, величезні булькаті очі. Він носив огрядну бороду і пишні вуса. Ця його Лицева рослинність перетікала в міховий комір і губилася там так, що можна було подумати, він весь так заріс. І все це робило Курфюрста страшенно схожим на сича. Хельфріда навіть пересмикнуло, коли він побачив подібність у зовнішності свого пана до нічної потвори з покинутої вежі. Але це було лише на перший погляд. Все-таки цей чоловік кількома рисами цілковито відрізнявся від хімерного монаха. Біля самого господаря Саксонії з правою його руки сидів лікар. Той самий, що лікував Фрідріха, коли Хельфріда вперше представили можновладцю. Це був опецькуватий молодик років 25 На його кругленькому обличчі вирізнялися веселі очі. Коли він на когось дивився, вся його фізіономія нібито промовляла. «Я так хочу покоперсатися у ваших нутрощах, і мені байдуже, хворий ви», чи здоровий? У лікаря було смішне ім'я Бомбаст. І він вже у такому віці був настільки відомий, що курфюрсту Фрідріху коштувало великих клопотів заманити його до себе. І через те, що від діяльності пана Бомбаста здоров'я князя явно покращилося, то Курфюрст дивився на деякі нечисті речі, що творив лікар крізь пальці. А подейкували про страшні штуки. В підвалі замку Бомбаст займався дослідженнями, пов'язаними з пошуками філософського каменю та іншою алхімією. Ба більше, пан лікар як ходили чутки, різав там мертвих тварин, і казали, що він навіть міг оживити мертвого кота. І той чорний кіт, що жив у покоях бомбаста, був якраз такий, повернутий з могили. Та це були цілковиті дурниці у порівнянні з тим, що нібито тваринами все не обходилося. Там кромсали тіла людей, яких вкрали на кладовище. І тому Хельфрід, що стояв у караулі, кидав на цього дивного пана підозрілі погляди. Ніби намагався зрозуміти, по його зовнішньому вигляду, чи справді він таке неподобство чинить. І тут треба сказати, де ж стояли гвардійці та сам Хельфрід. Ланскнехтів розставили як у самій так званій маленькій трапезній, так біля трьох її входів. Взяли найбільш представницьких хлопців. І хоча Хельфрід був не найбільшого зросту, але на його обличчя було приємне дивитися. Пост Хельфріда був у самій трапезні просто за спиною Курфюрста, якраз з лівого боку біля величезного каміна. І це дозволяло Хельфріду бачити всю картину обіду. Хлопець тоді навіть не подумав про те, що озброєні при мечах та алебардах гвардійці Ланцкнехти – були подібрані аж ніяк не для охорони, а як живі прикраси. Так господар дому зустрічає гостя в супроводженні породистого пса, що лежить біля його ніг. І, до речі, пес тут також був і лежав якраз біля ніг курфюрста. Це був величезний, молодий дох, чорний від ніг до хвоста. Звали його Пілат, і Фрідріх час від часу кидав йому зі столу смачні шматочки м'яса і побіжно гладив велику, немов драконячу голову тварини. Ось такими майже тваринами і були гвардійці. Їх відібрали як виставкові експонати, і якби Хельфрід був більш уважним, то він би помітив, що чотири гвардійці, які знаходилися в трапізні, подібрані по масті. Хельфрід був брюнетом, його товаришами тут були Білявий Фріц, Русявий Герд і Рудий Йоган. По ліву руку від курфюрста сидів художник. В ті часи в Європі це, певно, були одні з найбільш шанованих людей. Ось і пан Лукас був не просто придворним маляром саксонського курфюрста, але також його другом. Він міг спілкуватися з князем запросто і часто виконував не лише мистецькі твори, але й дипломатичні місії. Художник був чоловіком у самому розквіті сил. Йому було приблизно сорок років. Він був статечний на вигляд і мав густу, широку чорну бороду. Де-не-де -де покритою сивиною. Побачивши того, хто сидів за столом за художником, Хельфрид здригнувся. Це якраз був сеньор Джованні, таємничий брат Рись. Пихатий священник дивився на всіх і навіть на господаря з явним презирством. Цього Хельфрід зрозуміти ніяк не міг. Може, він усвідомлював, що за його спиною стоїть могутній апостольський престол, сам Папа Римський? А може, це якась демонічна сила? Якби Хельфріду в цю мить дали наказ, він би порубав цього так званого священника без вагань. Але найбільше з усіх Хельфріду сподобалося обличчя худорлявого чоловіка. Його називали майстер Еразмус. Такого спокійного і розумного лиця юний лицар ніколи не бачив. Здавалося, що його очі світяться. На всіх без виключення він дивився зі спокійною лагідністю. Такі очі були у тата здавалося Хельфріду, колись дуже давно, коли хлопець був ще малям і не вмів говорити. Але що тут робив простий монах, молодий лицар ніяк не міг зрозуміти. Так, саме рядовий монах, вибрита тонзура на голові, груба ряса, важке обличчя та палки очі. Явно з простолідинів. Але це нічого. Пан Курфюрст не дивиться на походження, для нього головне, що вміє людина. Цікаво, що саме знає чи вміє цей монах. І лише коли до вух Хельфріда донеслося його ім'я, він все зрозумів. Мартін. Так, ось він який, той про кого говорить вся Саксонія, вся Німеччина, вся Європа, весь християнський світ. Це не був розкішний бенкет, а скоріше тихе застілля давніх друзів, своєрідна бесіда за келихом вина. Але з самого початку було зрозуміло, що над людьми за цим столом висить напруга. Було схоже на те, ніби вони продовжували почату до цього розмову. І таким чином ця апорія Зенона була блискуче вирішена. Всі за столом засміялися. Сказав це майстер Еразмус. Сміявся навіть священник. Дуже дякую, майстре. Промовив цей піп, але нам варто було направити свої думки на написане святими отцями нашої церкви. І особливо про це варто пам'ятати нашому брату Мартіну. І брат Мартін відгукнувся негайно. «О, ви заговорили про отців церкви! Егеш!» Незважаючи на присутність самого Курфюрста, він говорив так, ніби був у шинку. Голосом монаха був гучний, сильний. Та чи не вам треба про це пам'ятати? Бо, здається, це ви забули і про засади церкви, і про самі заповіді Господа нашого Ісуса Христа. Чи не вам треба згадати все це? Бо хоч один гріх залишився, який ви не вчинили біля свого папи. Разом зі своїм папою Ви забуваєтесь, брати Мартіне Не вгамовувався священник Папа Римський є голосом від Бога Не смійте поплюжити святий апостольський престол Це я поплюжу? Та невже? А чи не ви маєте коханок та дітей, яких ви даєте за своїх племінників і племіннич? Чи не ви носите дорогий одяг? Чи не ви любите солодко попоїсти? І чи це не ви дурите добрих християн, продаючи їм направо і наліво прощення гріхів? Значить, кожен може спастися без покаяння і без молитви? «Аби тільки він заплатив вам, Шеляга, за індульгенцію!» І брат Мартін розсміявся. «Подивіться на нього!» – закричав священник. «Це сміх сатани! Він одержимий!» Нарешті в розмову вирішив втрутитись курфюрст Фрідріх. «Щось у мене розболілися ноги. Треба погріти їх у кориті. Чи не так лікарю бомбаст?» Так, маєте рацію. І Фрідріх з лікарем покинули обід. Звісно, що після цього в трапезні не залишився і посланець папи Римського. Він вийшов звідти як павич, чванливо, неквапливо, боячись втратити гідність. І навіть не дивився в бік єретика лютера. Але обличчя було так перекошене злобою, що стало цілком зрозумілим, що він відчуває.